Zarándokút a római levélen keresztül, hatodik rész. Az előző két alkalom során a római levél negyedik részével foglalkoztunk, és elsősorban Ábrahám példájára és mintájára, és az ő hitére összpontosítottunk. Láttuk, hogy melyek voltak azok a feltételek, amelyeket Ábrahámnak teljesítenie kellett annak érdekében, hogy sok népnek atyává válhasson. Aztán megvizsgáltuk azokat a feltételeket, amelyeket nekünk kell teljesítenünk annak érdekében, hogy Isten Ábrahám leszármazottainak tekintsen bennünket. Most tovább lépünk ennek az Arándok útnak a hatodik szakaszára, amely az ötödik fejezetben kezdődik, és amely a vázlatunkban öt tapasztalati eredmény cím alatt szerepel a hitáltali megigazolás részben. Korábban már rámutattam, hogy az evangélium gyökerei a történelemhez és az emberi tapasztalatokhoz nyúlnak vissza. Nem elvont elméletekből áll, hanem kapcsolódik a történelemhez és az emberiség tapasztalataihoz. Kapcsolódik a történelemhez, mert történelmi tényekre épül. Jézus meghalt, eltemették, feltámadt a harmadik napon. Ha ezek a tények nem igazak, akkor az evangélium sem igaz. Az emberi megtapasztalásokhoz is kapcsolódik, mivel ha elhisszük és annak alapján cselekszünk, akkor olyan megtapasztalásokat eredményez az életünkben, amelyeket semmiféle más módon nem tudnánk elérni. Most újból megvizsgáljuk azokat a tapasztalatai eredményeket, amelyek a hit által történő megigazoláshoz kapcsolódnak. Mi történik velünk, ha teljesítjük annak feltételeit, hogy Isten igaznak tekintsen minket hitáltal, vagy hogy megigazoljunk. Többféleképpen fogalmazhatunk. Megigazolás, felmentés, nem vagyunk bűnösök, igazságot tulajdonítanak nekünk. Isten megigazít minket, olyan igazak vagyunk, mintha soha nem védkeztünk volna. Milyen érzés ez? Mi történik bennünk? Pál foglalkozik ezzel a kérdéssel az ötödik rész elején. Itt van a következő azért. Nem hiszem, hogy valaha is megteszem, de érdekes lenne végigmenni a római levélem, és megszámolni az azért kötő szavakat. De itt van a következő. Mivel tehát megigazoltunk hitáltal, Békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptok hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Itt olvasható az első három tapasztalati eredménye a hitáltali megigazolásnak. Először is békességünk van Istennel. Életünkben első alkalommal harmóniában vagyunk teremtőnkkel. És ha harmóniában vagyunk a teremtővel, akkor bizonyos értelemben a teremtményeivel is összhangban élünk. Biztosan tudom, hogy közülünk sokaknak van olyan tapasztalata, hogy miután találkoztunk az Úrral és megigazultunk hitáltal, mindent teljesen más szintben látunk. Eztetek bejött valami hasonló élmény. Én egy kis tengerparti városban találkoztam az Úrral, az angliai york és amikor másnap kimentem a tengerpartra és láttam a hullámzást, minden teljesen más volt. Minden más ennek tűnt. A hullámok, mintha ezt mondták volna, ez csak egy kis része Isten erejének, amit itt láthat. A hullámokban működő erő azonos a benned munkálkodó erővel, de benned még erősebb. Eszembe jött az első feleségem, aki már az Úrnál van, ő drámai, személyes élmény során találkozott az Úrral. Másnap kiment sétálni a tengerpartra, és minden megváltozott. El se tudta hinni, hogy ugyanazon a helyen van, mint ahol egy nappal korábban is járt. Nincs mindenkinek ilyen drámai élménye, de ez is része annak, hogy békességünk van Istennel. Békességed van a környezeteddel, a teremtett világgal. Jobb könyvében olvassuk, hogy Isten szövetséget szerez közted, és a mező vadai között. Hirtelen mindent másmilyennek látsz. Azok az erők, amelyek eddig ellened voltak, most már mellette állnak. Azok az erők, amelyeket nem tudtál irányítani, és amelyek megrémítettek, most már nem rémítenek téged. Békességed van. Biztos, hogy ismeritek a békesség Héber szavát, salom. ez a szó szorosan kapcsolódik a teljesség szóhoz. Kapcsolódik továbbá a megfizetni szóhoz. Kifizetné egy számlát le sálem. Békességed van, mert a számlát ki van fizetve. A békességed teljesség. Az első alkalommal teljes, épp személyiség vagy. Mindegyik részed összhangban működik a többi részeddel, és a hatalmas Istennel, aki alkotott téged. Tehát békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A második tapasztalati eredmény a második versben olvasható. Ő általa, tehát Jézus által, kaptuk a hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyekben, amelyben vagyunk. I, I think... Azt hiszem, a régi King James ezt mondja, hozzáférés hitáltal a kegyelemhez. Én jobban szeretem a hozzáférés szót. Tehát, ha hitáltal megigazulunk, akkor hozzáférünk a kegyelemhez, amelyben megállhatunk. Már nem sodor minket az ár ide-oda. Már nem játszanak velünk különféle erők, hanem szilárdan állunk Isten kegyelmében. Isten kegyelme megnyugszik. Rajtunk. A kegyelem szó bizonyos értelemben jó indulatot, pártfogást jelent. Ez a két szó ugyanannak a szónak a kétféle fordítása. A kegyelem görög szava, a karisz, ebből származik a karizma szócsoport. Alapvetően szépséget, eleganciát, vonzerőt jelent. Nem szoktunk így gondolni erre a szóra. De azt szokták mondani, hogy a szépség a néző szemében van. Ha Isten kegyelemmel néz ránk, akkor gyönyörűnek lát minket. Tehát abban a csodálatos állapotban vagyunk, hogy elnyertük Isten jó indulatát. Ez mindent megváltoztat. Erősnek érzem magam, amikor felismerem, hogy minden helyzetben, ha Isten akaratában járok, velem van Isten jó indulata. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy Isten jó indulata olyan, mint egy esőtől terhes felhő. A Zsoltárok könyve ezt mondja, Isten az igazat paisként körülveszi jó indulatával. Isten jó indulata minden oldalról megvéd minket. És amint ez alatt a csodálatos felhő alatt járunk, ez a felhő időről időre megnyílik, és az áldás esője hull ránk. Ha a szépség fogalmai szerint gondolsz a kegyelemre, ez az, ami sok vallásos ember életéből hiányzik, az igazi szépség. Sokan kiegyeznek valami komor, száraz élettel. Nem hiszem, hogy ez lenne Isten akarata. Szerintem Isten meg akar szépíteni minket. Ő megszépíti az alázatost az ő megváltásával. Az a szépség, amely leszáll ránk, az ő jó indulata. Aztán a harmadik eredmény, amely a második vers végén olvasható, reménységben felmagasztaltatunk Isten dicsőségében. Most már van reménységünk. Az alagút végén látjuk a fényt. Lehet, hogy hosszú az alagút, de már látjuk a végén a fényt. Tudjuk, hogy végül részesülni fogunk Isten dicsőségéből az örökké valóságban, mindörökkön örökké. A Kolossé 1.27-ben Pál ezt mondja Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt Hogy milyen nagy a pogányok között emett titok dicsőségének gazdagsága Azt tudni illik, hogy a Krisztus ti köztetek van A dicsőségnek a ma reménysége Amikor Krisztus megjelenik bennetek, akkor tietek a dicsőség reménysége A reménység az üdvösségnek egy nagyon fontos része a Roma 8.24 ezt mondja, reménység által menekültünk meg. Az 1. Tesszalonika 5.8 pajzsnak nevezi a reménységet. Bocsánat, sisaknak nevezi. Ez védelmezi az elmét. Amikor üdvösséget nyertem, Isten hihetetlen változásokat idézett elő bennem, de még sok évig nagy harc dult az elmémben a depresszió ellen. Ti nem ismeritek a depressziót, de ez olyan, mint egy föld alatti börtön az emberben. Végül hatalmas szabadulást értem át, éltem át a nehézség szellemétől. Utána Isten megmutatta nekem, hogy meg kell védelmeznie az elmémet. Amikor az igében kerestem a védelmet, megmutatta nekem, hogy a reménység jelenti ezt a sisakot. Ez egy szilárd, meggyőződésre épülő várakozás, hogy jó dolgok fognak történni, és mi örvendezünk ebben a dicsőségben. Az örvendezés nagyon erőteljes szó, azt jelenti, hogy annyira boldogok vagyunk, hogy valakinek beszélnünk kell róla. Ez az örvendezés szabad meghatározása, de legalább nem fogjátok elfelejteni. Azt jelenti, hogy annyira boldogok vagyunk, hogy valakinek beszélnünk kell róla és izgatottak vagyunk. Ez tehát az első három tapasztalati eredménye a hitáltal történő megigazolásnak. Először is békességünk van Istennel, másodszor hozzáférünk a kegyelemhez, amely megvédelmez és körülvesz minket, beárnyékol minket, és, és harmadszor újjongunk Isten dicsőségének reménységében. Rendkívül izgatottak leszünk. Az izgalom az élet fontos része. Nagyon sajnálom azokat az embereket, akik mindenféle izgalom nélkül élik le az életüket. Nem hiszem, hogy ez lenne Isten akarata. Most tovább lépünk a következő szempontra, ami teljesen más jellegű. A harmadik tapasztalati eredménye a hitáltal történő megigazolásnak egy másfajta örvendezés. Ez az a pont, ahol, ahonnan nem akar mindenki tovább lépni. Olvassuk el a harmadik, negyedik és ötödik verset. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a nyomorúságokkal is, mivel tudjuk, hogy a nyomorúság munkája ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete, a nekünk adott szent szellem által. Mi tehát a negyedik eredmény? Örvendezés a, miben? Nyomorúságokban, nyomások alatt, próbákban, problémák és nehézségek között. Hányan jutottatok el idáig? Hogy nem csak Isten dicsőségének reménységében tudtok örvendezni, hanem a próbákban is. Pál azt is megmondja, miért kell örülnünk a próbákban. Látom, hogy néhányan nagyon meglepfenéztek, de ettől nem vagyok megdöbbenve. Tartsátok itt az ujatokat a római levél 5. részénél, és egy pillanatra a Jakab leveléhez. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ellentmondások tapasztalhatók Jakab levele és a római levél között. Én nem így gondolkodom. Szerintem ugyanannak az igazságnak a két ellentétes oldaláról van szó. Azt kell mondanom, hogy nagyon megszerettem Jakab levelét. Jakab ezt mondja az első részben, második, harmadik és negyedik vers. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésekbe estek. Jakab azt mondja, hogy örüljetek, pál azt, hogy ujjangjatok. De lényegében mindketten ugyanazt az okot említik meg. Tudván, hogy a ti hitetek, megpróbáltatás a kitartást szerez. Elmondjam nektek, mi az egyetlen módja a kitartás megszerzésének? A próbák elviselése. Nincs más mód. Feleségem Ruth, erre hangos Ámen szokott mondani. Éppen most tanulgatja a kitartást. Folytassuk. De a kitartásnak tökéletes eredménye legyen, hogy teljesek és tökéletesek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ez izgalmas, ugye? Szeretnétek teljesek és tökéletesek lenni, akik semmit sem nélkülöznek? Ez az egyetlen mód ennek megszerzésére. A nyomorúság a próbák gyökere. A próbák elviselése vezet el arra a helyre, ahol tökéletesek és teljesek lehetünk, akik semmit sem nélkülöznek. Ha el akarod érni ezt a célt, akkor meg kell ragadnod a gyökereket. Nem kell magadnak gondoskodnod a próbákról, erre istennek gondja lesz. Most lapozunk vissza a római levél 5. részéhez, és nézzük meg, mit mond Pál. Ezt mondja, dicsekszünk a nyomorúságainkkal, mert tudjuk, hogy a nyomorúság álhatatosságot eredményez. Szerintem ez pontosan ugyanaz, mint amiről Jakab beszél, csak ott a kitartás szó szerepel. Hadd mondjam el, hogy az álhatatosság a keresztény élet nélkülözhetetlen része. Ha nem szerzel álhatatosságot, akkor a keresztény élet sok részét soha nem fogod elérni. 4. vers. Az állhatatosság vagy a kitartás kipróbált jellemet eredményez. Nem ismerjük mások igazi természetét, amíg nem látjuk, hogyan viseli el a próbákat. Más módon nem lehet megtudni, milyen személyiséggel állunk szemben, csak úgy, hogy megnézzük, hogyan viseli el a próbákat. Mert a próbák hozzák létre a képpróbált jellemet. A kipróbált jelen pedig reménységet eredményez. Így úgy jössz ki belőle. Eszembe jött az első feleségem, azt kell mondanom, hogy ha volt olyan ember, aki átélt próbákat, akkor az ő volt. Felnövelt csak gyermeket Palesztinában, minden pénzügyi támogatás nélkül, a helyiek hatalmas ellenállásával szemben. Amikor újabb próba érte, mindig ezt mondta, olyan izgatott vagyok, hogy Isten mit fog ebből kihozni. Ez a reménység. Tapasztalatból tudta, hogy végül Isten mindig átvezeti őt a próbára. Én mindig úgy láttam, hogy ezt elég lassan teszi meg, de mindig megteszi. Amikor a próbák sorozatát kell átélned, és jön a következő próba, nem kell kétségbe esned. Nem kell tördelned a kezed, hogy jaj, most mi lesz, hanem ezt fogod mondani. Alig várom, hogy lássa, mit fog ebből Isten kihozni. Ez a reménység. De próbák nélkül soha nem szerzed meg ezt a fajta reménységet. Most következik a római levél 5. részében található egyik legcsodálatosabb Igevers. A reménység pedig nem szegyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Szellem által. Mi tehát a reménységünk legvégső, legvégső alapja? Isten szeretete, amely kiárasztott, amelyet kiárasztotta amelyet ez egy csodálatos kifejezés. Nem azt mondja, hogy Isten szeretetének egy része kiáradt a szívünkbe, hanem azt, hogy Isten szeretete kiárat. Isten teljes szeretete kiárat. A Szent Szellem által a szívünkbe. Miután betöltött titeket a Szent Szellem, nem kell imádkoznotok szeretetéért. Csak merítenetek kell a bennetek lévő szeretetből, mert az egész a rendelkezésetekre áll. Olyan ez, mintha valaki, aki a Mississippi partján lakik, esőért imádkozna. A folyóban sokkal több víz van, mint amit életében fel tud használni. Hiszem, hogy ugyanez igaz a szeretetre is. Miután a Szent Szellem kiárat ránk és felszabadult bennünk, ott van bennünk. A szeretet forrásának lehetősége. Kérlek, hogy tartsátok ott az egyik újatokat a római levél 5. részénél, és keressük meg egy pillanatra a szeretet híres himnuszát, első korintosi levél 13. rész. Szeretnék rámutatni valamire a szeretet kapcsán amire talán még sohasem figyeltetek fel. Mi a legerősebb dolog a világegyetemben? Hitem szerint Isten szeretete. Hitem szerint ez minden másnál erősebb. Salamon az ének énekében azt mondja, hogy a szeretet erős, mint a halál. Pedig a halál ellenállhatatlan. Senki sem tud a halálnak ellenállni. De amikor Jézus meghalt és feltámadt a halálból, akkor bebizonyította, hogy a szeretet még a halálnál is erősebb. Ez tehát a legnagyobb erő a világegyetemben. Soha ne becsüld alá az erejét. Az I. Korintus 13.4-től kezdve Pál leírja a szeretet természetét. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem popf, fuvalkodik fel. Nem véselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. És most jön a legfontosabb. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Mi a hosszú tűrés és a reménység legvégső forrása? Isten szeretete a szívünkben. Semmi sem tudja kimeríteni Isten szeretetét. Semmi sem tudja összezúzni Isten szeretetét. Ez összetörhetetlen. Mindent elvisel, mindent hisz, és mindent remél. Ez az a szeretet, amely kiárat a szívünkbe, és amely reménységet ad nekünk. Most egy pillanatra alapozunk vissza a Róma 5-höz, és nézzük meg Isten szeretetének leírását, amely itt található. A hatodik verstől a tizedik versig. Isten szeretete Krisztusban jelent meg, és abban, hogy Krisztus meghalt értünk. És ne felejtsétek el, hogy ez Isten teljes szeretetének a megnyilvánulása, amely az Atyában, a Fiúban és a Szellemben van. A hatodik verstől. Valóban, amikor még erőtlenek voltunk, még idejében halt meg Krisztus értünk, Istentelenek ért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár ő jó írt, talán még, meg, még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, figyeljetek meg ezt a csodálatos kifejezést, megigazított az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haraktól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával a fia halála által, akkor miután megbékéltetett, még inkább üdvözíteni fog élete által. Ebben a szakaszban Pál négy különféle leíró jellegű szót használ annak jellemzésére, hogy milyenek voltunk, amikor Jézus meghalt értünk. Ennek alapján felmérhetjük Isten szeretetét. Ha megnézitek a hatodik verset, tehetetlenek voltunk. Semmit sem tehettünk saját magunkért, vagy azért, hogy megváltoztassuk a helyzetünket. A hatodik vers végén az áll, hogy istentelenek voltunk. nyolcadik vers, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És a tizedik versben, mert ha akkor, amikor még ellenségei voltunk. Ez Isten szeretetének a teljes mértéke, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még tehetetlenek, istentelenek, bűnösök, és Isten ellenségei voltunk. Szerintem ez az a szó, amelyet a leggyakrabban rosszul használunk, használnak. Agapé. Ez az Isteni szeretet. Feltétel nélküli, nincsenek követelései. Krisztus nem mondta ezt a tanítványainak, ha ezt vagy azt megteszitek, akkor én megfizetem a bűneitek árát. Egyszerűen csak megtette, szabad akaratából. Nem állt nyomás alatt, nem volt köteles megtenni, nem követel semmit. Ez az a szeretet, amelyről Pál itt beszél. Nem követel rea reagálást. Nem szab feltételeket. Egyszerűen csak szeret. És végül... Mondanom kell, milyen még? Ellenállhatatlan. Ez a legnagyobb erő a világegyetemben. Ha eljutunk a saját erőnk, ügyességünk és szakértelmünk végére, akkor a rendelkezésünkre áll a legnagyobb erő, ami valaha is létezett. Ez Isten szeretetének a mértéke. A szeretet soha el nem fogy, soha el nem múlik, mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Időnként hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy a szeretet valami gyenge és szentimentális dolog, és azt gondoljuk, hogy azok, akik a szeretetről beszélnek, gyenge emberek. Ez, egy, ez a szeretet teljes félreértelmezése. Hadd, Isten, hadd ismételje meg, Isten szeretete a legnagyobb erő a világ mindenségben. És Isten nem azt mondja, hogy ő ma ad egy keveset a szeretetéből, ha fokozatosan megjavolsz, hanem azt mondja, hogy ha megkeresztelked Szent Szellemmel, ha jól értelmezem a keresség fogalmát, akkor kiárasztja rád a teljes szeretetét. Ez a helyzet. Azt olvasok János Evangéliumának első fejezetében, hogy Isten nem mérték szerint adja a szellemet. Nem mér ki fejedagokat, nem mondja azt, hogy te ennyit érdemelsz, csak ennyit kapsz, hanem kiárasztja a teljes szeretetét. Azt elmondhatom, hogy én is te helyében ezt nem tenném. Én biztosan szabnék feltételeket, követelményeket, és ezt mondanám. Ha egy kicsit jobban teljesítesz, ha felmutatsz némi fejlődést, akkor majd kapsz belőle. Elmondhatom, hogy Isten helyében én soha nem mentettem volna meg magamat. Soha nem hittem volna, hogy én üdvösséget kapok. Amikor visszatértem a cambridge Egyetemre, miután sok évig szolgáltam a brit hadseregben, beszélgettem néhány emberrel, akikről tudtam, hogy keresztények. Korábban soha nem beszéltem velük. Megkérdeztem tőlük, miért nem beszéltetek nekem soha az Úrról? Ezt felelték, túl rossznak tartottunk téged. Nagyon örülök annak, hogy Isten nem tartott engem túl rossznak. Most fejezzük be a hit által történő megigazulás utolsó tapasztalati megnyilvánulásával. Olvassuk el a 11. verset, ez a csúcspont. Sőt, ezen kívül dicsekszünk, újjongunk is. Figyeljetek meg, hogy megint az újjongás szót használja. Mennyire tudtak újjongani? Olyan sokat, mint amennyit Pál beszél róla ebben a szakaszban? Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által már most megnyertük a megbékélést. Mi a csúcspont? Örvendezés, újongás miért? Nem valami tapasztalatért, vagy ajándékért, nem is valami áldásért, hanem magáért, Istenért. Ez az, amire Dávid emlékezteti magát a 43. Zsoltárban. Lapozunk egy pillanatra a 43. Zsoltárhoz, és olvasok el Dávid szavait. Dávid valóban nagyon szorult helyzetben volt. Nagyon rossznak érezte a helyzetét. Ezt mondja a 43. Zsoltár második versének végén Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Aztán válaszol is a saját kérdésére, hogy miért kell gyászban járnia és szorult helyzetben éreznie magát Azért, mert az ellenség szorongatja Legtöbbször ez ennek a helyzetnek az oka, amikor gyászolunk. Mi a megoldás? Felkiállt Istenhez, küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjek téged Citérával, Isten, én Istenem. Mi volt Dávid öröme? Maga Isten. Ez volt a legnagyobb öröm Dávid életében. Amikor szorult helyzetben volt, amikor számkivetettnek érezte magát, és nem tudta, erre forduljon, akkor ezt mondja. Oda megyek az oltárhoz, az áldozat helyéhez, és ezt mondja. Leteszem az életemet Isten oltárára, odaadom magam, lemondok saját magamról, minden fenntartás nélkül. És megismerem őt, mint legnagyobb örömömet. Ez a keresztény élet célja. Amint folytatjuk a római levél tanulmányozását, a nyolcadik fejezet végén látni fogjuk, és ide akarunk eljutni, hogy ez a sorsunk. Nem kevesebb, mint maga Isten. Itt most felértünk egy kis hegycsúcsra, ahol egy pillantást vethetünk a célunkra, ahova el akarunk jutni. De még nagyon sok völgyön át kell kelnünk, hogy odáig eljuthassunk, de a Róma 5.11-ben távolban látjuk a célunkat. Egy csillogó hegycsúcsot, amely maga Isten, a mi örömünk. Az előző alkalom során áttanulmányoztuk a római levél ötödik részének első felét, amely zarándukutunk hatodik szakasza, és a hitáltal történő megigazolás öt tapasztalati eredményéhez vezetett. Az öt eredmény, amelyet közösen áttanulmányoztunk, a következő volt. Egy, békesség Istennel, kettő, hozzáférés a kegyelemhez, amely megnyugszik rajtunk, három, örvendemény, és Isten dicsőségének reménységében. 4 örvendezés a nyomorúságokban, illetve azért, amit a nyomorúságok bennünk eredményeznek. Hányan tudok -e elment mondani? És 5. a csúcspont örvendezés magának Istennek. Ma tovább lépünk, és a római levél 5. részének második felét fogjuk elolvasni. Ez zarándokotunk hetedik szakasza, és ez a címe Ádám és Jézus összehasonlítása Előre be kell vallanom, hogy itt találjuk Pál azon szavait, amelyek legközelebb állnak a Talmudhoz Nem azonos ez a szakasz a Talmuddal, de nagyon közel áll hozzá Ez a legintenzívebb és legkoncentráltabb érvelés, ami a Bibliában bárhol is megtalálható és előre bevallom, hogy egyáltalán nem könnyű megérteni. De erőseknek és bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy elfoglalhassuk a Földet. Olvasok tehát a Római Levél 5. rész 12. versétől, amely szintén a jellegzetes azért szóval kezdődik. Ahogyan tehát egy egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki védkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világon, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól, Mózesig, azokon is, akik nem Ádám védkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. Vagyis Jézusnak Először is figyeljük meg, hogy Pál rámutat két szakaszra az időben Ezek egymást követik Az első, Ádámtól Mózesig, amikor nem volt Istentől adatott törvénye az emberiségnek Isten csak egyetlen parancsot adott Ádámnak, egy tiltó parancsot, de nem adott törvényt. És Ádám védkétől kezdve nem volt a Földön Istentől kapott törvény, egészen Mózesig. Tehát Ádámtól Mózesig terjed az az időszak, amikor nem volt Isteni törvény. Mózes elkezdődik a mózesi törvények időszaka. Utána következik Jézus eljövetele, és a János 1.17 ezt mondja, a törvény Mózes által adatot, ez egy nagyon fontos kijelentés, az egész törvény, a teljes törvény, a komplett rendszer egyetlen időpontban, egyetlen emberen, Mózesen keresztül adatot. A törvény Mózes által adatott, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Soha nem szabad elfelejteni, hogy amikor valaki a törvényt tanulmányozza, hogy a törvényt az emberiség egészen kicsi része kapta. Talán három millió ember. A történelem adott pontján, ezen kívül kizárólag egyetlen földrajzi helyen lehet teljes mértékben betartani. Izrael földjén. Mert a törvény jelentős része arról szól, hogy meg kell tenni bizonyos dolgokat, amelyeket csak Izraelben lehet megtenni. Ki kell jelentenem, és lehet, hogy vannak kérdéseitek ezzel a kielentéssel kapcsolatban, de a törvény soha nem adatott a pogányoknak. Tehát egy konkrét periódussal foglalkozunk az emberiség meghatározott részében. Mégis ez a legfontosabb csoport az emberiség számára, mert a megváltás teljes célja ettől a kicsi nemzettől, Izraeltől függött. Pál azt mondja, hogy Jézus volt az a tökéletes minta, amely kezdetben Ádámban jelent meg. Ádám kapott egy parancsolatot, és ő abban a kertben, amelyben ott volt minden, amire csak a szíve vágyakozhatott, megszegte ezt a parancsot. Jézus azt a parancsot kapta az Atyától, hogy tegye le az életét az emberiségért, és egy kertben, a Gecsemáné kertjében, ő elfogadta ezt a parancsot, és engedelmeskedett. Van tehát egy szoros párhuzam Ádám és Jézus között. Annak érdekében, hogy teljesen megérthessük ezt a párhuzamot, szeretném, ha velem együtt megkeresnétek az első a levél 15. részét, 45. és 47. vers. 1 korintus 15, 45 és 47. Ez az a fejezet, amely a feltámadással foglalkozik, de mi most nem megyünk benne, bele ennek részleteiben. Így is van megírva, az első ember, Ádám, élő lélek élet, az utolsó Ádám, életadó szellem lett. Van itt két kontraszt, az első és az utolsó Ádám között, valamint az élő lélek és az életadó szellem között. Azután a 47. versben ez áll. Az első ember földből való, földi, a második ember az Úr mennyből való. Én úgy látom, hogy Pál két címet adit jétusnak. először is az utolsó Ádámnak nevezi őt, utána pedig a második embernek. Gyakran hallom, hogy Jézusra úgy hivatkoznak, hogy ő a második Ádám, de szerintem Pál nem erről beszél. Először is beszél az utolsó, emberről, bocsánat, az utolsó ádámról, utána pedig a második emberről. Amikor Jézus meghalt a kereszten, az utolsó ádámként halt meg. Benne kihalt az ádámi faj teljes gonosz öröksége. Amikor Jézust eltemették, akkor ezt az örökséget is eltemették. Még a leggonoszabb késői generációkra is kiterjedte ez az áldozat, mert ez van megírva a zsidók 4.19-ben, az örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Tehát az örökkévaló szent szellem által, akinek a létezése időtlen, Jézus magára vette mindazt a szörnyű örökséget, amelyet, amelyet az egész áldami faj ezzel együtt mi magunk is felhalmozott, és leszámolt ezzel az örökséggel. Elintézte. Amikor Jézus meghalt, ez az örökség is meghalt. Amikor Jézust eltemették, ezt is eltemették. Véglegesen és tökéletesen leszámolt ezzel az örökséggel. Aztán, amikor feltámadt a halálból, ő lett a második ember. Egy teljesen új faj feje. Az Imánuel faj az Isten ember feje. Péter ezt mondja első levelében: Isten újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Jézus feltámadta halálból, és a be belévetett hit által mi is feltámadtunk a halálból. Feltámadtunk a bűn halálából, az ádámiátokból hogy egy új faj tagjai legyünk, amelynek feje Jézus. Ez a Kolosséi Levél első fejezetében olvasható, ahol Pál Jézusról beszél, és öt kijelentést tesz az ő örökkévaló természetéről. Kolossé 1, 15-től kezdve. A 18. versben két kijelentést tesz, Jézus megváltó munkájáról. Kolosé 1.18. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, az első a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Tehát Jézus a test, vagyis az Egyház feje, az első szülött a halottak közül, Ő az, aki elsőként feltámadt egy teljesen új életre. Ez a fajta élet soha nem létezett, illetve nem nyilvánult meg a világegyetemben, mielőtt Jézus feltámadt a halálból feltámadott életre. De Ő feltámadt, mint a test feje. Újászületett született a halottak közül. Gyönyörű ez a kép. Amikor a baba megszületik, általában akkor a feje jelenik meg először, és amikor láthatóvá válik a feje, akkor tudjuk, hogy a teste is jön. Ebben a születésben a fej Jézus jelent meg először Az ő feltámadása a mi feltámadásunk garanciája Ő tehát először is az utolsó Ádám Annak kellett lennie, hogy leszámolhasson gonosz örökségünkkel Utána fel kellett támadni a halálból, hogy a második ember legyen Egy teljesen új faj feje, amely korábban soha nem létezett ez tehát Ádám és Jézus összehasonlításának lényege. Utána következik a részletes érvelés, és ennek megértéséhez nagy összepontosítás szükséges. Én már megszoktam ezt a fajta érvelést, de ennek ellenére sem találom könnyűnek. Ha először gondjaid vannak a megértésével, ne csüggedj el, olvasd el újra meg újra. Meg újra. Pál azt mondja, hogy vannak hasonlóságok Ádám és Jézus között. Ennek a hasonlóságnak két aspektusa van. Bizonyos szempontok alapján Jézus olyan volt, mint Ádám, míg más szempontok alapján teljesen más volt. Pál először a különbözőségekkel foglalkozik, utána rámutat azokra a szempontokra, amelyek szerint Jézus olyan volt, mint Ádám. Én úgy döntöttem, hogy megfordítom a sorrendet, mert úgy gondolom, hogy egyszerű értelmünknek könnyebb lesz, ha először a hasonlóságokkal foglalkozunk, mielőtt megnéznénk az eltéréseket. Ha tehát követítek a vázlatot, ezt láthatjátok a fejcím alatt. Hasonlóságok, Ádám és Jézus között. Két igen vers van itt megjelölve, a 18. és a 19. vers. Remélem tudta követni. Most olvasok el a római levél 5. részének 18. és 19. versét. Már most, ahogyan egynek a védkelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára, az élet megigazulásává. Az összehasonlítás tehát így hangzik. Ádám egyetlen engedetlensége kárhoztatást szerzett a tőle származó teljes faj számára. Kapott egy parancsot, megszegte, belépett a bűn, a bűnt a halál követte, aztán a bűn és a halál eljutott Ádám minden leszármazottjára, minden jelenlévővel együtt. De Jézus az igazság egyetlen cselekedetével megszerezte a lehetőséget a megigazolt életre minden ember számára. Az igazság egyetlen cselekedete az volt, hogy feláldozta saját magát a keresztem. Ez a szó, hogy az igazság cselekedete nagyon fontos, mert még találkozni fogunk vele a római levél 8. rész 4. versében, ahol ezt mondja, a törvény jogos követelménye beteljesülhessen bennünk. Nem akarok a 8. részre ugrani, ez csak egy megjegyzés volt. Szerepel még a jelenések könyvének 19. részében is, a 8. versben, ahol ezt olvasuk: a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Ez a szó tehát egy igazságos cselekedetet jelent, amely beteljesíti Isten követelményét. És kereszt egyetlen igazságos cselekedetével Jézus teljesítette Isten követelményét, és lehetővé tette azt, amit Pál az élet megigazolásának nevez. Már találkoztunk a megigazolás szóval, és már nem, ijedtünk, nem ijedünk meg tőle. Vannak, akik unalmas teológiai kifejezésnek tartják ezt a szót, de most felfedezhetik, hogy ez az egyik legizgalmasabb szó a Bibliában. A megigazolás jelentése felmentés, nem bűnös, igaznak tekinteni, megigazítani. Az ember olyan igaz, mintha soha nem védkezett volna. Jézus tette ezt lehetővé az ő áldozatával. És mivel ő lehetővé tette, hogy Isten igaznak tekintsen minket, azt is lehetővé tette, hogy elfogadjuk az életet. Feltétlenül látnunk kell a római levélben végig. Hogy Isten soha nem ad életet és más áldásokat a nem igazaknak. A megváltás első követelménye a megigazolás, utána Isten ki tudja árasztani ránk áldásait. Az igaz az Isten soha nem fogja megáldani a nem igazakat. Tehát a megigazolás a legelső kérdés. Ezért ez a legfontosabb témája a római levélnek. Ez az Ádám és Jézus közötti hasonlóság egyik szempontja. Ádám egyetlen tettével kárhoztatást idézett elő, Jézus az engedelmesség egyetlen cselekedetével megnyitotta a megigazolás lehetőségét. A kárhoztatás és a megigazolás egymásnak ellentéte. Aztán a... 19. versben ez áll: Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazokká. Ez a hasonlóság következő szempontja. Ádám egyetlen engedetlensége által sokan, minden leszármazottja bűnös élet. De Jézus egyetlen engedelmessége által mindenki, aki hi hisz benne, megigazul. Az összehasonlítás nagyon fontos, mert azok az emberek, akik Ádám bűnének következtében bűnösök lettek velünk együtt, nem egyszerűen valami címke alatt bűnösök, valami címke szerint bűnösök, hanem természetük és tetteik szerint. Hasonló módon, amikor a Jézusba vetett hitáltal megigazolunk, ez nem csak azt jelenti, hogy Isten új címkét ragaszt ránk, és leveszi a bűnös feliratú címkét, hanem természetünk és tetteink szerint leszünk igazak. Ahogyan Ádám engedetlensége miatt valamennyien bűnösök lettünk, pontosan ugyanilyen módon Krisztus engedelmessége valamennyiünket meg tud igazítani. Nem csak elméletileg, nem csak teológiailag, hanem az életmódunkban is, a bennünk lévő természet szerint is. Ez volt az Ádám és Jézus közötti hasonlóság két szempontja. Továbbra is, nagyon figyeljetek, folytatjuk a különbözőség három szempontjával. Most visszalépünk egy kicsit, remélem működni fog ez a módszer. Nekem ez egyszerűbbnek tűnik. Ha nincs elég időnk, egyszerű, ha először a hasonlóságokat nézzük meg, és csak utána az eltéréseket. Lépjünk vissza a 15., 16. és 17. vershez. Mindegyik versben van egy eltérés. 15. vers, de nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka mint inkább kiárat az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Pál ezt mondja, van itt egy nagy különbség mert Ádám egyetlen engedetlenségének következményei mindenkire elhatottak, de valamennyien hozzátettünk, hozzátettük ehhez a saját engedetlenségünket. Ezzel ellentétben Jézus az engedelmesség egyetlen cselekedetével, Megnyitotta a megigazolás lehetőségét, és ehhez nekünk semmit sem kell hozzátennünk. Mindent Jézust intézett el, el. Tehát Ádám bűnéhez hozzáadódott a mi bűnünk, de Jézus igazsága különleges, egyetlenszerű, és ehhez semmit sem kell hozzátennünk. Ez az összehasonlítás első szempontja. Másodszor a 16. vers ezt mondja. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak bűnéből vitt megigazulása. Látjátok a különbséget? Ádám egyetlen engedetlensége kárhoztatást hozott az egész fajra. De Jézus áldozata és igaz cselekedete lehetővé tette mindenki számára, hogy megigazoljon számtalan, engedetlen cselekedetedből cselekedetből. Ádám esetében az engedetlenség egyetlen cselekedete zúdította ránk a katasztrófát, de Jézus engedelmességének egyetlen cselekedetével lehetővé tette valamennyiünk számára. Hogy megigazuljon számtalan, engedetlen cselekedetből. Hogy bocsanatot nyerjünk számtalan, engedetlen cselekedetre. Látjátok a különbséget. Ha most nem értetek, ha most nem értitek, elmélkedjetek ezen. Imádkozzatok, hogy megértsétek, ott van a vázlatunkban, és ha szükséges, akkor vegyétek meg a kazettát hiszem, hogy meg fogjátok érteni. Nekem évekbe telt, mire megértettem ezeket az iget, verseket. Ha nem értitek meg azonnal az egészet, akkor végigfutoljuk. Ezen a szakaszon, akkor újra meg újra fussatok neki ennek az akadálynak. Ahogyan a franciák mondják, vonulj vissza, hogy jobban tudj ugrani. Most olvasok el a 17. verset, ez a harmadik különbség. Ha pedig az egynek védke miatt lett úrra a halál az egyáltal, akkor azok, akik bőségesen kapják az kegyelem, és az igazság ajándékát még inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által. Ennek a versnek a jelentése annyira pontos, hogy nem is tudom, hogyan tudnám másként megfogalmazni. Ádám egyetlen engedetlensége által a halál az egész faj felett uralkodott. Valamennyien alá vagyunk vetve a halálnak. Az ige azt mondja, hogy Jézus eljött azokhoz, akik, akik a halál országában és sötétségben ültek. Ez az egyik legtragikusabb kifejezés a Bibliában. Ebben az állapotban volt az egész emberi faj, a halál országában és árnyékában ült. Ült, nem mozgott, nem volt menőkülési lehetőség. Aztán ezt mondja az evangélium, világosság támad felettük, Kizárólag Isten szuverén cselekedete miatt. Mi, akik a halál országában és árnyékában ültünk, semmit nem tehetünk annak érdekében, hogy legyen világosság. Nem igényelhettük a fényt, Isten szuverén kegyelme és irgalma miatt ragyogott fel a fény. A halál tehát királyként uralkodott. Úgy mondanám, hogy zsarnokként uralkodott az egész faj felett, de azok, akik bőségesen kapjuk Krisztus bőségét. Olyan szép ez a kifejezés, a bővölködés. A bőség volt pál egyik kedvenc szava, és én is nagyon szeretem. A bőség azt jelenti, hogy több, mint elegendő. Azt szoktam mondani, hogy három szint létezik: a nélkülözés, az elégség és a bővölködés. A házi asszony vagy, és elmégy vásárolni az élelmiszerboltra, és ki tud hogy ja, mi mindenre van szükségetek, manapság, legyen mondjuk 100 dollár, ezt ez a feleségem jobban tudja. A lényeg az, hogy 100 dollárra van szükséged, de neked csak 80 dollárod van, akkor szűkösen fogsz, fogsz vásárolni. Ha 100 dollárra van szükséged és van 100 dollárod, akkor pont annyit vásárolsz, amennyire szükséged van. De ha 100 dollárra van szükséged, és neked 120 dollárod van, akkor bőségesen fogsz vásárolni. Úgy van. Több, mint elég. Tehát nem egyszerűen kegyelemben részesülünk, hanem bőségesen kapjuk a kegyelmet, többet kapunk belőle, mint amennyire valaha is szükségünk lehet. Mindenre elegendő, és még marad is bőségesen. De nem csak, hogy bőségesen kapjuk a kegyelmet, hanem a megigazolás ajándékát is megkapjuk. Ezt újból szeretném kihangsúlyozni. Ez a fajta igazság ajándék. Kizárólag hitáltal lehet megszerezni. Nem tudjuk megszolgálni, soha nem leszünk rá méltók, csak egyetlen módon lehet megszerezni. Hitáltal. Csak így lehet megkapni. Amikor megkapjuk a bőséges kegyelmet és a megigazolás ajándékát, akkor megszabadulunk a sátán országából, és Jézus átvész minket Isten országába, de Jézus nagyon más, mint az ördög. Az ördög zsarnak. Mindenki felett uralkodik, senkivel sem osztja meg az uralmát. De Jézus, a király, meghív minket, hogy uralkodjunk vele együtt. Ez már valami, ugye? Ne felejtsétek el, hogy nem csak az eljövendő világról van itt szó, hanem most, ebben az életben is uralkodunk vele együtt, most, ebben a világban, ebben az életben. Arra kaptunk elhívást, hogy együtt üljünk a trónon Jézussal. Csodálatos igazság ez. Hadd mutassam meg nektek az levél a Levél második részét egy pillanatra. Lehet, hogy ezt már elolvastuk, de akkor még egyszer elolvassuk. Érdemes. Efézus 2. 4., 5. és 6. vers. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk bűneink miatt, megelévenített Krisztussal együtt, kegyelemből tartottatok meg, és vele együtt feltámasztott és ültetett mennyei helyekre Krisztus Jézusban. Figyeljetek meg, hogy mindez múlt időben van, nem jövő időben. A Jézussal való azonosulásom miatt Isten életre keltett minket vele együtt, feltámasztott minket vele együtt, de ne álljatok meg a feltámadásnál. Ez csodálatos, de nem megálló hely. A megálló hely a trón. Az új angol Biblia fordítás ezt mondja, Isten trónra emelt, megkoronázott minket fele együtt. Mi a kulcs? szó? Emlékeztek, mit mondtam? Azonosulás. Először Jézus azonosolt velünk, utána hitáltal azonosoltunk vele mindenben, ami a halálát követte. Eltemettek vele együtt a kereszségben, ezt ne felejtsetek el. Amikor eltemettek minket, ezzel majd a hatodik részben foglalkozom, amikor eltemettek minket, akkor Isten megelevenített bennünket, feltámasztott, és trónra emelt, és Jézus ezt mondja, gyertek és ujjatek velem együtt a trónra, Osszátok meg velem a trónd. Ezt nevezem én bővölködők kegyelemnek. Jobb könyve azt mondja, hogy Isten felemeli a szegényt a lejtőről, és népének fejedelmei mellé helyezi. tudjátok én -e, hol voltam, amikor Isten felemelt engem. A lejtőm voltam. De Isten felemelt, megszabadított, megváltott, és megkért, hogy üljek mellé a trónra. Ez a kegyelem. Ezt csak kegyelemnek lehet nevezni. Most térjünk vissza az utolsó két vershez, az ötödik részben. 20. és 21. vers. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a védek. Ezt talán meg, ezen talán meglepődtök, de a hetedik részben majd visszatérünk rá, foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Azért jött a törvény, hogy tisztában legyünk bűnös természetünkkel. De ahol megnövekedett a bűn, ott még jobban kiáradt a kegyelem. Itt a bővölködő kegyelemről beszél hogy amiképpen órá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus a mi Úrunk által. Nem is tudom, hányszor használja itt Pál a kegyelem szót, de az biztos, hogy sokszor. Csak arra van időnk, hogy a kolossai levélhez lapazzunk első fejezet, és olvassuk el a 12. és 13. verset. Bocsánat, 13. és 14. vers. Aki, vagyis az Atya, megszabadított minket a sötétség hatalmából, ahol voltunk a sötétség birodalmában, és átvitt az ő szeretett fiának országába. Ő benne van, ami váltságunk, az ő vére által bűneink, bocsánata. Ezt teszi a megváltás. Kiemel minket a sötétség birodalmából, a sátán királyságából, és áthelyez minket Isten országába és leültett a trónra az Úr Jézus Krisztussal együtt. Uralkodunk vele együtt az életben, és ez egészen biztosan bővölködő kegyelemre utal. További tanulmányozással javasoljuk az első és az utolsó Ádám és a kereszt teljességet sorozatot. További információkért, valamint Derek Prince kazettáinak és könyveinek teljes listájáért vegye fel a kapcsolatot a Derek Prince Minisztriz legközelebb irodájával.